pichliač lebo ihly pichľavé z kožucha mi vytrčajú na chrbte i na hlave Sukám tížko, nenápadne Hneď som tu, hneď zasa tam Všetko o tom, čo som zažil Porozprávam, i bavám, i vám i vám, Iba vám. Priznám sa, že nemal som ešte nikdy riadny dom. Prespávam tu v hrbke lístia navršenej pod kríkom. Jedného dňa zobudím sa a vyhrabem z lístia von. Sotva, čo si pretriem oči, spoza kroviska vykročím. Stúhol som. Ako by hrom udrel do mňa, keď som zočil, čo tam stojí pod stromom. na čistinke v hĺbke lesa, tam, kde v tráve rosa skviesa, stojí domček, domčúrik. Kde sa tu vzal, nevieník. Sotva jahu vysoký, siahu a pol široký, komín, šindle, pomúrnice, červeno sfarbené, hrady, dvere, okenice, peknou rezbou zdobené. Kto postavil tento dom? A či niekto býva v ňom? Ukryl som sa pod lopúchom, čakám s nastraženým uchom. Hádam do domu, či z neho, tak to už len výjde von a dozviem sa, kto je jeho ozaistným majiteľom. Po chvíľočke pomaličkej, kráča kto si po cestičke. Počuť ho, no nevidieť. Splná hrdla vykrikuje, ako by mu patril svet. Ja som mravec podnikavec! Majster, tisíc remesiel, opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel. Resko kráča cupi lupi, zastane krok od chalupy, obzerá ju, obkukuje, zamyslí sa, začuduje. Na lúčke uprostred lesa stojí domček. Pozrite sa, malý domček, domčúrik. Kde sa tu vzal? Nevienik. Sotva siahu vysoký, siahu a pol široký. Komín, šindle, pomúrnice na sfarbené, hrady, dvere, okenice peknou rezbou zdobené. Obíde dom dookola, potom splná hrdla zvolá. Domček, domček s komínikom, kto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dažďikom skrýva v tom domčeku červenom? Či v domci, či na záhrade, ani hlások. Ticho všade. No čo, keď tu nie je nik, sám tu budem nájomník. A šup dnuka, rovno k peci. Tam si zložil svoje veci. Pilníky, kladivá, kliešte. Kto vie, aké vlastne ešte má nárade v batohu, čo pohodil do rohu. Ku sa posadí, na cestu sa zahľadí. Čaká, kedy príde kto si a opraviť dá si čosi. Čo to? Tuším zjedle šiška po ceste sa kotúľa. Ale nie. Veď to je myška. Myška hryska. Sivuľa. Kráča myška rázným krokom. Zbadá domček. Skočí bokom. Pritají sa na lístí. Opatrne zapiští. Domček, domček s kto nie wie, nič o nikom, komu patrí tento dom? Domček, domciak, kto tu býva? To sa pred dážikom skrýva, v tom domciaku červenom? Ja som mravec podnikavec. Majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel. Pusti ma dnu, pekne prosím. Ale najprv povedz, povec kto si? Ja som miška všetko hríska. Hočká ako korálky, domov snažím sa nás blízka, ale občas aj z dialky. Keď zo zrnačo čo navlačím, múky nameliem, upečiem sladký koláčik. Pusti nechám, kúsok zjem. Nuž no, ráč vstúpiť, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť. Myška raz dva vnútrie a v kuchyni gazduje. Na sporáku, čo si kuchtí, varí slíže, pečie buchty. V tom po ceste skacká žabka. Malá žabka, mokrá labka pred domčekom zastala a do dverí zvolala. Domček, domček, Červenom. Dom, domčeku Červenom. Ja som mravec podnikavec. Majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem hoc čo, ak by niekto chcel. Ja som Miška všetko hryska. Očka ako korálky. Dovo znášam nos blízka, ale občas aj z dialky. Postíte ma bývať s vami. A, a kto, kto stojí pred, pred dverami? dverami? Ja som Žabka. Mokrá labka, stoka ľuží tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila, veru tak, kvák. Nuž rád vstúpiť, milý host, pre dobrých je miesta dosť. Dobrých sa vždy veľa smestí, nepatrí sa vyhnať hostí. Keď sa trošku uskromíme, potisneme, potlačíme, možno sa aj pomestíme. Nech sa páči, milý host, Je dobrých je miesta dosť. Vložím si loďný váčik. si nesilahnem a tak oddychnem si, ako má. Veru tak. Tvák. Ľahúčko sa pomestili a bolo im veselo, že sa aj mne na múhaj veru byť tam s nimi zachcelo. chcelo. Nápad sa mi síce páčil. Skôr než vykročiť som stačil sivý zajac z hopky cúbky preskočiť do chalúbky cez okienko uši tlačí, kríčí, čomu hrdlo stačí. Domček, domček, s komínikom. Nikto nevie nič o nikom, komu patrí tento dom. Domček, domček, kto tu býva? Kto sa pred dáždikom skrýva v tom domčeku červenom? Ja som mravec, podnikavec, majster tisíc remesiel. Opravím a zreparujem, hoc čo, ak by niekto chcel. Ja som myška, všetko hryska, očka ako korálky. Dovoznášam zrnosť blízka, ale občas aj stiaľky. Ja som žabka mokrá labka. stoka luží tisíc mlák. Na cestách som preplávala, prebrodila, veru tak, kvák. Pustite ma bývať s vami. A, A kto stojí pred dverami? Ja som Zajko Utekajko. Vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem. Núž rád vstúpiť, milý host. Pre dobrých je miesta dosť. Dobrých sa vždy veľa smestí. Nepatrí sa vyhnať hostí. Keď sa trošku uskromíme, potiskneme, potlačíme, možno sa aj pomestíme. Nech sa páči, milý host. pre dobrých je miesta dosť. Usteliem si vo svetlici? Batok zložím v pitvore. Kapuste, čo mám vo vreci, dobre bude v komore. Nuž myslím si rozladený. Už to asi nemá ceny. Pokiaľ som sa rozhodol, domček je už obsadený. Celý. Z hora až nadol. dol. Že by som to predsa skúsil? Za spýtanie nič nedám. Nie, že by som sa im nútil,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 Prášam z blízka, ale občas aj Ja som Žabka, mokrá labka. Stoka luží tisíc Na cestách som preplávala, preprodila, Veru tak, kvák! Ja som Zajko, útekajko, Vystraším ma vlastný tieň, Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem. Pustíte ma bývať s vami. A kto stojí pred dverami? Volajú ma Ješko, Pichliať. lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Postačí mi kúsok miesta, uložím sa, kde sa dá. Postačí mi pod povalou tá maličká manzarda. Dobrý sam Veľa zmestí, nepatrí sa vyhrať hostí. Keď sa trošku uskromníme, potisneme, potlačíme, možno sa aj pomestíme. Nech sa páči, milý host, pre dobrých je miesta dosť. Tak si svorne nažívame Vodne svetlo V noci tma Vôbec si nezavadziame Veď každý svoj kútik má Zrazu Dup, dup Čo to sa je? Veď sa domček celý trasie Zdu potom sa valí z lesa Obrovité medvedisko Čo krok, hora zachveje sa Kráča Kráča, už je blízko ako obrovský strom v lese, nad domcom se naraz týčí. Dív, že strechu neodnesie, keď to jen zreve, zryčí. Domček, domček, s nikom. Nikto nevíje nič o nikom komu patrí tento dom.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 Opravím a zreparujem, hoc čo, ak by niekto chcel. Ja som Myška, všetko hryska, očka ako korálky, domov znášam z nos blízka, ale občas aj z diálky. Ja som Žabka, mokrá labka, s tisíc mlák, na cestách som preplávala, prebrodila, veru tak, kvák. Ja som Zajko, utekajko, vystraší ma vlastný tieň. Ale keď tu nikto nie je, nikoho sa nezľaknem. Volajú ma ješko Pichliač, lebo ihly pichľavé s kožuchami vytrčajú na chrbte i na hlave. Vítam v domci, tak zdá sa mi, že tu budem bývať s vami. Otvárajte, prišiel host, čakania mám práve dosť. Na čo, pohni, rozumom. väčší si než celý dom. Veď do izby sa ti hádam, nepomestia ani laba. Mm. Iba si sa ľavou oprel, trochu oroch bokom otrel, a už domček v uhloch puká. Ako by si chceli ísť dnuka? No čo? Už aj sám vidím, že sa dnuka nezmestí. A keď je tak, aspoň si tu na chvíľočku posedím. Nie na domček, nie na strechu, sa nikam chceš len tam nie. Toľko kriku, toľko hriechu, je s vami len trápenie. Čo sa varí zborí svet, no, posedím a pôjdem heď. Medveď, nerobne plechu, nesadaj nám na strechu. Čuješ? Mám to opakovat? Mne by si chcel rozkazovať. Krpáň, choď sa takam schovať. Urobím si, ako chcem. Keď chcem, na strechu si sadnem, a keď chcem, tak nesadnem. A hneď si aj išiel sadnúť. Nebolo nám do smiechu. Čo len robiť? Rýchlo bežím z manzartky von na strechu. Načo s hlúpákom sa hádať? Do guľky sa zatočím? Na strechu, že nemá sadať? Pichliač mi ho presvedčím. Pich, pich! Ako vystrelený macotrieli do lesa. A v domci 5 kamarátov z plná hrdla smeje sa. patrí svet. Hlupák, počúval len seba. Raz doplatí. Tak mu treba. Már neboľa pomoc. Keď sme Domček zachránili, spievali sme, jedli, pili, tancovali, veselili, pokiaľ nám stačili sily. Domček, Domček, nikt on nikto nie wie niś onikont kto obbiva tento dom miśka czapka zaś a jest gdzie tu nam a cieś wszystkim padli ten to dom všetkým patrí tento dom. Svorne si tu nažívajú, okrem toho domu majú. Aj spoločný zvonec je ukrytý za komínom. Keď zasvoní, Bim-bam-bim-bom, rozprávky je koniec.